شافون الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى <تصفيق> من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويهديه الله ولا مدلله وميضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تجثى <تصفيق> من جوهريات فالدريمات لوثادات Janum vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për çti falje, udhëzim kërkojmë. Sallawate dhe selamet për shëndetin më të begatë të pejgamberit të fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Mishoktë të tis nik mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, ju t'i ndajmë disa minuta para xhumas, që të shfletojmë diçka rreth hajeteve dhe fjalën e pengamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Para sëtë ndalemi me hadithin dhe fjalën e pengamberit tonë sotë të së ne kemi zgjete për të shfletu, në të përmendim një regu dhe që ne kam përmendit djetarët për dëtyrën dhe, dhe rolin e pengamberën. Roli dhe ndikimi dhe për qëfari ka dërguar zote jo në të pare kjo e të ala, Për nga më bërëtë alëhimu sallatu vë selamë. Pika e parë që kam përmendjetarët është se për nga më bërëtë nuk vinë për mës ta prejkë shoshritë. Nuk vjenë për nga më bëri, gjdo për nga më bëri, Allahu qëllë e gjellë e luhu, kure dërgonë Allahu të kënjë popullë, nuk vjenë aj për nga më bërëtë për mjë u kalëzun njerëz e diqka dhe pasaj më këthit e shpia që i thoi në gjuhën bashkohore, opinion, mendim, aspekt, teori ndryshe, ekstumerar, mendim, ndryshe, këndëvështrim, tjetër, ekstumerar. Pra, pengambert nuk vinë për këtë punë. Pra, pengambert, zhytën në jetën e njerëzve. Hinë mrena jetës njerëzve dhe aty të trazojnë. Trazojnë gjithë shka që që e vjithësën në jetët e tyre. Dhe pastajt, ndajnë nga e keqja dhe lanë nga pozitive që eqzistënë dhe shtojnë në ta dhe shtojnë në ta pra pike e pa që duhet të kuptojnë dhe kur ti të gjojmë haditet e pengamberit Alei Salat e Selam a dojë shumë prej njerëzë nuk e kuptojnë esenësën e fjallet pengamberit Alei Salat e Selam se pengamberte Allahot nuk vinë për të kalzumë mendime për thonë që shtu për po menojone që ishtë menojnë analistën ka po në në uh, ngrotësin e, e vendeve në prejhera të but e kështë mërat dhe dalin dhe kazojnë njërzit se kështu mirë e ashtu është mirë unë e më ndojnë ndryshe e kështë mërat pengambert nuk vinë për këtë pun andaj të ishe se pengambert lovën, përpjekën, luftojnë, vritën për shfar asyje për shfar asyje ajt për, për plasët me agjallarteve, me, me, me kushëriteve me popullin e vetë për shka kësaj nuk kishtë një mendim ndryshe, për a i kishtë një ide ndryshe, e cila ide zhytët në jetët e njërzve, dhe të të razon gjithë shka që a existon të këtat. Kjo është e para, për a ilmi, dhja e pengamërve, nuk o dhja e mendimit, o dhja e jetës, o sh dhja e projektuar nga anë Allah, u të barek e vëtëra, se në ta du të me hetë njërzve. Pra, Dia penga mbarda nuk është mendim. Cila është detyra e penga mbardha? Po për çka e dërgon Allahu xhelel Gjele xhelal një penga mbardh? Çka i duhet një penga mbardh njerëzve? Ata a nuk i kanë mendjet e tyra, logjikat e tyra, opinionet e tyra, takat fuqit e fuqitë e tyra, shkollat e tyra, inxhinierët specialistat e tyra, keti kanë. Por prapse prap ju duhet një penga mbardh. Dhe pa penga mbardh Pa pejgamber nuk ka mundësi murëndit dunjoja. Prandaj, në mungesë të gjurmëve të pejgamberëve, ekziston fesadi. Dhe shikoj ndonjë ku nuk ka gjurm pejgamberëve, s'ka mundësi fare m'u bashku ato. Ekzistojnë luftrat të mëdha aty ku nuk ka, nuk ka pejgamber. Ose luftra individuale, ose luftra të të të familjes, e kështu me radhë. Detyra e pejgamberëve në dy pika të shkurtra. Dhe përsa jo është jetë të tërë, në thamë fillim Ata zvinë me kalzu më ndimë ndryshe Për ata vinë me trazu jetën komplet Ata e kanë thonë djetarët Se Muhamedi Alei Salatu Seram Në 23 vite ka trazu dunjan Ja kanë ndru drejtimin dunjas Dhe me arë kitë dunjaja Së në këthenë brapt Kitë dunjaja mu që kam Me thonë na, dojna mu këthy Qishu kam parase me arë Muhamedi Alei Salatu Seram Së dhe këthenë Sepësa Allah u gjele gjele luhu Ja ka mundësu më ndryshua Dhe kjo argumendo sa e s'ka posë më ndihme ndryshe Por ka posë projekt ndryshe, ide ndryshe Cili është roli pengambar dhe Pika e pa A Qfar, qfar dhe tyre kanë pengambar Pengambar kanë për dhe tyre Që me cilësu realitetit Vëmi avon një diagnoz realitetit Të cilën një jepë si cëli Esot nga do të plasim njën nga diagnozat e Muhammedi sënë Allahu Alehi vësinde Por që i mullë na gjdo sene komentojna Komenti është analiz Ka ndodhë kjo sebep kësaj Janë të ebo këta sebep asaj Shkova këtu për shka kështu kështu Këto janë komenti, analiza Apo Por që i mullë mare e, gjdo sene shka egziston Qofta e jo, ekonomike, qofta e jo, medicinale, qofta e jo, kështu politike, luftra, e kështë mëral njërëzit kanë mendimet e veta analizat e veta ja për shemull për së mujën e fundit njërëzit kanë analiza pinë qaj e analizojnë apo kjo që faribje se këta janë të cilëcu realiteti qështë të cështu është e djetarë kanë dhanë roli pengamberve ndanë dhe pika pika e parë pengamberi vjen me e cilëcu realitetin ajë nuk i pranon cilëcimet e njërzve Kur ti thush për shemb, kur i kanë dhënë njerëzit pejgamberit ton Sallallahu Alejhi Sallam, çike punë mirë, ai ka thonë se marr piuve. Un kam diagnoz temën. Ma ka dhënë Allahu Xhelelul. Ajo që ka ju e shifni halal, un nuk e shoh. Ajo që ka ju buni me pa haram, un nuk e shoh. Andaj sa për punëve, arabt i shifshin halal, thonte mamë jam jo, kjo është haram. Dhe sa për punët ata harami shifshin, pe un jam thonë jo, që dhe që Allahu. Ro ai kisht Diagnos shikim Syzat veta Arei salatu e seram Dhe kështu i dukoj edhe sahabot Dhe kështu i dukoj muslimat Andaj sot muslimat Dalojnë për kitë dënjajet që shikojnë Por që imbu Sot kitë dënjaj alkoholin Se shetë i qatë madhe Muslimani e qatë madhe Zinan sot bota se shetë madhe Muslimani e qatë madhe Me vjevë të tjerë se shojnë madhe Muslimani e qatë madhe Ek shtu me radhe Kamata është pjesë e jetës njerëzve është pjesë e ligjeve dhe bankave dhe kështu marad Për e sisteme që e kanë griuar Por muslimane e shëndryshë Nuk intereson që ka thot bota Por intereson që farë thot zotive të barekjeve të ala Por a pika e parë Pengamberi vjen dhe e cilëson dhe Jepë diagnoz dhe vetën Dunjajës E na musliman Ku jemi në këtë raport Ne duhet mi morë diagnozat e Muhammedi sallallahu alaihu sellem Dhe kitë pengambarve Po në tona ka shpegu Muhamedi Alej Salatës Seram Dhe me to me e pa dunjan Edhe pika e dytë Cile ashtë Rindërtimi I botës Dhe jetës së njërzve Në basë të këti të fësiri Dhe kësaj diagnoze Andajt dunjaja Shumënët me e morëve të vetër Sepse nuk e merë maspari diagnozen E ati cile ka kriju këtë dunja Nuk mund është ti, nuk mund është ti mjubo doktor vetës. Me dhe, unë e japë diagnozën për veti, unë e japë i laqin vetës. Nuk mund është me shku mjë në nështru mjekut dhe me dhe, unë e jam të vujtë, kam dhimë ta, si jam mirë, bojron, bale diagnozën. A i dhëtë njerë, na e mormi, apo të fusim laboratorët, qëka ki i e njerë? Ti nuk mund është me dhe, në proces, qëka kam ti me folë, jo? Do të na kemë mirë të tona me sa të shohim. Kjo pika e parë çfarë fam diagnoza. E dyta, a mund të shvesh me marr diagnozën pi doktorit vetëm me, me dhani ilaç? Jo. Ai ta ban edhe diagnozën edhe ilaçin. Të porzihet pastaj edhe në ushqim, edhe në pije, doni ardhen në gjum, doni ardh porzihet atë që me dal jashtë, doni ardh atë që me ne kaç kaç shtrit, kaç që me dal, kimi lviz. Të porzihet doni ardh në imcin më të vogël. Edhe ti nuk shtroho se ka thon doktorit. E pejgambert Allahu çfarë roli kanë të njëjtë veçse moje gjithë përcirës. I japin diagnozat, kjo mirë, kjo keq, kjo halal, kjo haram, kjo lejo, kjo s lejo, kështu veprohet, kështu s veprohet. Kthi janë diagnozat. Pastaj roli më i madh i pejgamberëve është rindërtimi, dhënia i ilaçit njerëzve si me kthi ç'i duhet. Kur thoya që kështu zvan Ne even atakon mi thonë e pingamberit E si duhet, ajtë kalëzëm Nëse këtët dy pun I kupton njeri ju pri pingamberve E kupton se i ka dërgu Allahut e barek e vëtala pingamberet Alehimu salatu vë selam Pra, rezumeja E dëtyrës e pingamberve Kjo shumë në nënësi Nga se ne ka më nënësi Ngojmë shumë hadithe Do gjojmë hadithe 1, 2, 3, është të më ratë E pak të në gjumajë ngojmë një hadith Nëse së lezonë më shumë Por çdo nuk kryjm shumë punë nëse ti nuk ja di rolin pejgamberit alayhisallatu selam. A do të dam fillim pika e parë. Pejgamberi nuk kanë mendim, nuk opinione. Unë valla s'mënoj kështu. Edhe për të mirë. Jo. Ai thot nuk ka çështë edhe pikë. Do no. ta ai nuk ka mi, thanti, ësht, kena drejt, mi thon ti a mund është a keta drejt nami thon pejgamberit ton alayhisallatu selam. La kan pa drejtas as e kan pa gjall pejgamberi alayhisallatu selam. Mi thonja rasulullah mirë ti miri do menu. Jo, me shkudër që tu nuk pranohet fara as iman, as islam, as ku gjoh Imani është, mi i thonë Muhammed a.s. Unë e pranoj veç tefsirin tanë, veç diagnozën tanë, veç laboratorit e tua Dhe por i laqë nuk marë pos fjallët e tua, pos rrugën tanë, pos lëvizit e tua, në gjithë dëtë malë dhe gjithë dëtë vogël Anaj sahabët kanë thanë radiallahu anhum Neve nga kam su Muhamedi alai salatu së ram Gjithë shka Edhe dikush prej tërët të praniqme Normal E kam madhru këtë fjal Ka thonë po gjithë shka edhe që shqit në vojtore Nga ka thonë me kamën e majt me hije E që shmu hul E si mu pastruhe E si me dalë Këtë dalë nga që ka me thonë Këtë këtë këtë shfarë janë Këtë janë imësina Që ne kam su Muhamedi salatu alaihi Andaj Për nga mërtë nuk vinë me mendime ndryshë Ordin me projekte ndryshet Dhe kjo realizohet në përmjet Diagnozës dhe dhanjës e ilaqet Kjo roli për nga mërë dhe në përgjithsi Sot e kemi një hadith për nga mërë i tonë Sallallahu aleyhi sallam Hadith i cili neve nga jep një diagnoz Në e fut kicke që ka pëndohet në dunja në laborator Ama jo në laborator Qajtoreve dhe të restoraneve dhe të mezhliseve Tona, jo Një një shikim i cili buron nga nga pejgamberi i Zotit i vërtetuar dhe i konfirmuam dhe i pohuar nga Zoti i botës shumë probleme ndodhin sot në njëo qindra mijëra probleme më e fundit kjo e cila i ka i ka përfshin njerëzit prej ndryshimit të sistemit të jetës prej kufizimeve masave e konsumator epidemi pandemi e konsumator dhe njerëzve u ka shtu më të madh analizim Dhe është normale se çrregullimi i jetës provokon me analizum. Njeriu kta ka veçori me analizum. Kafshat nuk analizojn. Kta janë majta as djalta as veri, jo nuk analizon ajo. Ajo veçi duhet me hangar. E njeri analizon. Me i andru tavolinën, thot pse qëndera. Me i andru karrikën, me pas në, nëse ka pas 20 vjet me një or, pas ai i thut, u ne, ka, aparat, thot ulu këne, ka pyetja bardh pse qëndera. Edhe në sajrë s'kishqush unë pesh, njëri e kanë në, në instikt, pse? Për qëka u bakë? E ku më ndryshimet më loja? E ku ndrolin ndryshimet më loja, si qështje e smundjeve, e epidemive, e qështu me ra preçregullimeve të më loja, njërëzit normalës i shtojnë analizat. Irëpër kur jemi të analizat, të diagnoza, jështë gjëherë diagnoza të amantë. A ne gëni po doktori, njëherë të avani analizë. E se se një qilonë qka kithë të shkobane dhe një Ndështë të thotë një të mbane Se ka le gjumir Ndë njerë Del një analizë të man Pa i së nëmer ide të man Thotë shkobane dhe një manajt Ma fel Ma fel Ma fel Qka argumenton kjo? Që me mujt me e prejk problemin Kur ta prejkmi problemin Heres njës procesit jetër Si me e shëruve E tani Haditin se ka transmitu i bam Ibnu Mejge Dhe imam Tabarani Dhe imam Hakimi nga Abdullah ibn Omer radiyallahu anhuma. Një hadith ku Peygamberi aleyhis salatu wassalam e e shpjegon dhe e shurton një prej belave që do të tindovë njerëzimit, po shikoni, e jep diagnozën dhe e jep ilaçin sallallahu alaihi wasallam. Sot ç'i kjo kam u ndodh njerëzve për shkak të saj. E, e e ikja, e, e, e shpotimi o të kjo tjetra. Prand, ai e bën diagnozën, kjo ka ndodhur për shkak të saj. Dhe për çfarë? Dhe si sallem, e që në të ikim? Dëshona vetë dadi, dadi i malli pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam e çenton fut në një analizën e fundit. Çka atu ndodhet, pse atu ndodhet, e kështu me radhë. Do të shohë në detaj nga pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sallam. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar ishte shoku i pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sallam, djali i shoku të tina, pra djali i Umar Khattabit radhiyallahu anhu. Thot, aqbele alejna Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Fa kal Njënjët Ni për ditve Ishmi të nejtë medine Ishmi ansar dhe muhajjir Pra mekeli dhe medeni Medinez Dhe në thapën nga merion Aleyhi salatu sallam duke nga udrajtu nëjve Ja ma'shara al muhajjirin Khamsun I dhe pëtulitum bihinne waa'uudhu billahi an tudrikuhuunna. Sot pejgamberi alayhi salatu wassalam o ju muhajira. E u drejtua sahabeve të vet. Pas djëra. Ne se sprovoheni apo kur do të sprovoheni me to e unë kërkoj mbrojtje për Allahut që juve o shoktëmi mos ju zonin këto pesë. Ro pesë pun, pas djëra. Pas belo. Kërë t'ju zajnë juve, kanë thonë komentatorët, do t'azen umetin e Allahun e kalut Muhammed A.S. që musti zënë shok të vetë. Pro këto bela kanë mëra se kanë mëra. Por që ka ndo, që ka po për nga mësëm? Ka thonë, e lusë Allahun, kërkoj mbrojtje, strehojnë të kaj që juve musti zajnë. Juve o shok të një musti zajnë. Ka thonë, A.S. e para, Lam tadhhar al-fahishah fi qawmin qatt hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-t'aun wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Fot pejgamberi alayhi salatu sallam, dhe shikon e ke diagnost të madhet pejgamberiton sallallahu alayhi وسلم. Fot e para nuk shfaqet amoraliteti, zinaja. Në një vend derisa e bojnë publike. Junojë që më për me, junojë timza nuk sjell të lashë. Junojë publike sjell të lashë. Do ta shohin scenën të, të lashë, do ta sjell zinaja publike. Dhe derisa ata e bojnë publike ata, zinan e bën publike, e zyrtalizojnë, e legalizojnë. Illa fasha fehim mutaunun. Vetëm se si rezultat i kësaj Shpërndahën të këto Murtaja Murtaja Dhe epidemit Dhe smujet e, e pashurushme Ta unë është një smujet që të godet I tojnë ta goditse Smudësh me hekri ma tha Dhe kjoj ka ndodh disa Shokve të pengamberit Alei Salat Dhe samë që ka ndodh në Shand Në Siri Ku ka qenë krijetar e bu ubejt e mdull gjerrah Shokve pengamberit Ali sallallahu alaihi wasallam ka ushprëndat ismi dhe i kamit. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Thot Be ngomer Ali sallallahu alaihi wasallam, "Dhe do shpërndahen sëmundje, ne shikoni këtë pjesë tani. Do shpërndahen sëmundje, të cilat nuk i kanë njohur baballarët e tyre, më harrojnë çan kon. Çiqë do shpërndahen sëmundje, të cilat gjeneratat breza si të marrët si kanë njohur ato sëmundje?" E tani, pse janë të shpërndat këtijat? Shumë është të qarë Lem të dharë ilë fëhishë Nuk e bajnë publik zinaja Tani të shojmë në A o publik zinaja? Të na A Qishë du shquje? Shekullin ton, në kohën ton, vendin ton, prezin ton A o është publik zinaja? Publiko Dhe kush nuk e mërvesh këtë mesejle Nuk mërvesh këto mesejle Në televizor o publik si rada ai nuk thot apo moralitet. Sa i syni ata synojn term na moralitet. Ai nuk thot zinë, sa ai nuk e njeh termin zinë. Ai mos mos prit me dhona ndena do bë haram. Jo, ne jemi të shpërndar dashuri. Ne jemi të shpërndar shpërnda art. Ne jemi artistë. Ne jemi vip të shoqërisë. Ne jemi yjet të shoqërisë. Ata realizh shpërndajn zinë. Ata leadh shpërndajn zinë në televizion publikë. Në televizioni publike Edhe kjo qëka argumenton Se nuk ka mundësi mullar gutë këqijat Të i bajunah Allahu qëlle gjelalu Mullar gutë qëqijat të i bajunah Allahu të bareke vë të ara Andaj tha sallallalli sallim Allahu është gjelaz Allahu gjelazon me parobin të ranzina Allahu gjelazon me parobin të ranzina E nëse këta e bojnë legale E nëse këta e shpërndajn E nëse këta e bojnë gjërën matë mirë Sko ndryshe Kusht në thot është radikal Kusht të të së dhut me bawa moralitetë Me pos dashnore A o radikal ekstremist A të arët qëfar prejsim na Pej Zotin që Gjell le gjellalu Nea do të bojmë Zotin që ishdojnë anë Që ishë ështaj Na nuk këra mundësi Me e përshkuj Zotin që ishdojnë anë A bo që ishkan qef njërzit Jo besaj, nuk banë Që ishë jo Shiko që të probleme në dunjaja Shiko që të uh, luftra në dunjaja Në teha është lufta e botës Që që përshkuj njerëzit vetë ata Në teha janë Janë të ngulfat ta I frim të njerëzve A mu së me ndoni se gjërat kalonja shletë Lufta e parë dhe lufta e ditë botërore Ka ndodhë me njerë pas epidemive Sepse dikush du të memorfajnë Kush e ka bakë ta kejtë Kush s'ka ditë me menagju e kështu më ralë A ta vetë thonë që shtu Kjo s'ka argumentonë Se nuk i batë Allahut në tokë gjyna Vetëm sa i lëshën problem El usbe Allahu dhe Allahu t'i ruan muslimanë kudo që janë. E dyta, e para, xinoja. E dyta, thot pejgamberi Ali sallallahu alejhi dhe sellem: "Wa lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhid bis-sinina w shiddati al-mauna w jawri as-sultani aleihim." Dhe kur dëgjojnë njëri kët hadith, dhe vetëm e shikojnë gjendjen, atë i thuj Ali sallallahu alejhi dhe sellem, sigur sigur e ka përshkruajtur Ja kanë nxjerr Allahu pasqyrë, shikoj shehukun 21s u Allahu dhe përshkruaje. Sigur ja kanë nxjerrën pasqyrë, shikoj çka ja tundon shehukun 21 dhe përshkruaje. Sigur ajo është duke jetu, jetu problemet tona, sepse Allahu i ul xhelal i ka mbledh tokën komplet. Ja ka mbledh historin komplet Kosovë. Shikoj okay, e ke çka më ndodh. Andaj ka fola le Isa sallallahu alaihi dhe amesh çka ka më ndodh. Shikoj çka do, e dyta. Dhe nuk mângqsojn peshorat. Nuk bojnë dolavera në peshore Dhe në mizan Kanë dhënë djetarët Peshoria kur mahtë dishka Mizan me punë e pareve Apo? A është këtë na? A, a ka mangët në peshore? Jo, a ka mangët peshore A ka dikun drejt peshore Se në sejnës është e mangët Si cëllë i dytja Andaj kër e përmena të kë Qështja e zullumit Kër e përmeni Aleji Salatu Sëram Qështjën e anijës Nuk është me alam vajnë dikujna këtët këqit. Nështë ta unë i keqë i voglë e kam ka vitilin e a i madhe e, i ka thonë fuqi. Apo, andoj kjo a ditë neve na të regonë se ndonje erë zarmët e voglë e i ndezmi na, si cëli të shpia, të tesga jote, të puna jote, të gjithë shka që ati ki raport me ta, ndoj shtë ati e ndezë që ati zjarin. Dhe shoshria ka pozicione, apo, i narki, por ato prape përmojnë vetë, vetë vetër. Nuk unë me dalë pëll Siz nuk e ka kapur Allahu xhelal di kan bi qehelle me na bo probleme te neve. E ka voti kush icili i ka lëkurën ton. Çka dha ta dalay sallallahu alaihi wasalam. Dha ata nuk mangqsoin peshore. Kur te mate ban dallavera. E kemi parlmente fjal Allahu xhelal xhelal, "Wailul lil mutaffifin." Mir bradactha mangqsoin peshore. Dhe kjo eshte shpërdarje me të pavde. Dhe në mizan apo anatha Allahu xhelal wala wazinu bil qistas al mustaqim. Matë një me peshore drejtë Matë një me peshore drejtë Qëka ndodhë kur të mangësohet peshoreja? Qëka ndodhë këndë bojnë davavere njëzët në pare? Një dinar që ati, djë dinar që ati, dhe dinar që ati i merë patrejtësisht Një qinarë o dikush me milione eur dhe merë patrejtësisht Qëka ndodhë? Tha lejë salatu së selam Vetëm se Allahu i lëshën atyre sinin Sinin që këtë më tha Ha fëzat e dinë Sura Yusuf Sura Yusuf Allahu qona paramend ngjanë Yusufit alayhi salatu wassalam e ka pani ëndër ai mbreti apo dhe Yusuf alayhi salamu ka e ka e ka komentuar çka ka bëu that ëndër çka ka bëu that ëndër 7 vjet kam i kap thatsi e ka xudit Allahu sinin sinin çfarë do von a uh, kthiat njerëzit i numrojnë timirat si numrojnë apo A në njeri i di me data kërë i ka ndodhë dhishka keqë, atë mirat se janë përdit. E arabat i ka ndodhë në sininë, se janë të nëtranë. Gjërat që ti i, i, i shionë me vështirësi i numronatë, nja, dy, tre, apo. E ju ka ndodhë njërzimit me i numru datat edhe vitet kërë kanë për po zërë. 7 vjetë kanë po zërë, për zërë populli e gjiptit, apo përshka përshka përshka. Për po shkak zulumit Thot, ba... Thot pe nga më beri sallat e sallem Allahu ju shlon sinin Që këtë më dhe sinin? Ju shlon vite thatsije Ju shlon vite thatsije Apo shqit dhe t'ilme une Apo vështirësi në mbajtin e jetës A ju ndosët njerëzve? Vështirësi në mbajtin e jetës Sunim ledhës e ndër? Sunim ledhës Kanë dënë jetar shqit dhe t'ilme une Që këtë më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më muko nçarkullim pasuria para Pontoski i shum lë. Ka para sot. Sot, për shembull, një duñor numëron gjithçka. Për shembull, apo madje edhe në në minimalet e njerëzve për shembull 15 mijë në 30 mijë denar, shifra thuaja dogën ato. 90 mijë denar apo. Por realisht kur ti përkthej ato sjan si gurgjo realisht. Se ti ti e shef se për shembull mundet me të kalu 60 mijë, 70 mijë denar, 1000 euro në mujt, atë në fund kur dallu çka ku kalun këto, kur kush kanë kaluar. Pi përjash me të këshirë dikosht Nëse së ti një mëron shifrat Ti e të një jetë modeste Nuk kiti qka Nuk kiti mbretrore Thandjetarë shqit dhe të lmeone dhe më dhanë Me qarkudhu numëri madhi pareve Në të s'ka vlerë Ja u mërë Allahu Gjellola Vlerën Shkata për nga mirë a.s. Dhe dhe gjëur i sultani a.s. Dhe Allahu Gjellaluhu Ja u qënë një krijetarë I cili u hipë në qafë Se ne heke Ja u qënë allohë do kërjetar Dhe mbajtës të pushteteve Ju hipin qafë ato Gjohur i thonjë animit Kur dikush të lakohët në bityje A dhe ti munohësh me hekë se ne heka da. Mirë po shiko për mësram Sa drejt e përshkujti Tha i ka lakur një hera gjemë pazar E pasa e thot këto hitës janë drejt Po ti që fare i e Ti mu panë vend ti që ka banë Nisojnë Ai çka ban padrejsi 1100 euro, mi aj lën 1 milion 1 ban. Ai cili i vjen 1 dinar, se çata e ka mundësi me vëllai. Ti smurish me vëllai te derën çka ndimë 1 milion, ta lan ato. Mir po me ar mundsiati e vëllai. Andaj Allahu nuk e ndriçon gjendjen, pse po do nisoj as si më pru, si pru, e pruket, si më e pruket, nisoj se ska tjetër. Çka wa jauri sultani aleih. Dhe ata kan e kan sultan, ju hip më qaf, në çafaj. Andaj ne e dëgjojm se njerëz zhvitën analiza kështu, kështu, kështu, kështu. Mir po E ke çka ku vjen? E ke çka vjen Bin Eve. Andaj shiko dunyaja, ve çëndron, i ndron, ndron fotografit njëjt, njëjt, njëjt, pse? Sepse njëta vepra vijn. Ka vjed Hasanin dhe ka vjed Husseinin dhe ka vjed Abdullahin. Apo ni shoja, ai nuk ndrua, vaj prapaj duto, prapaj nuk e zbaton ligjin Allahu te bareke te ala. Andaj shiko pe kamera lehi sallallahu alaihi wasallam tha, kur ta mangsoin beshoren dhe ti prishin, ti prishin kriterat e matjes, atar Allahu ju shon fatcira. E julshon probleme në jetë, së ne mba njetën Dhe ja uhip Allah unë qaf një sultan së ne hekin Në sot bota nuk ka mundë si hiq Nga mundë me posa mua betë Dhe na e lusmi Allah unë gjelonë që Allah Me në ndrush fillimisht neve Por nuk mundë anë mu kanë të nkoën zullum qarë Në, qar, në nivellet vogla E me dan o zot Nga e që di kanë di cili u dhejsh drejt Së mundë me u dhejsh drejt Sepse djetarë kanë dhanë udhhetsit aqka e ki imam si njamë si në shkollë si manal ai është kopje e surrës shpirtit tan andaj një halife i muslimanëve e ka pasur im Abdul Malik ibn Marwan ka qenë nga familja Muawiyes ka qenë ni ni buri mad edhe ka hip në xhutbe në ditë për ditë do të thotë po dëgoj mohabetë pi njerëzve Po të zhe muabete pi njerëzve Se khilafetje bubekërë si di ku të koni drejt Drejtësia omeri të konë precize Othmani ku ka si Othmani Aliju ku ka si Aliju Apo njëslete kanë E advakt Apo Qka? Edhe abdur melik në mërani shimeqem Hipin khutbë dhe tha I ku më dëgjuu tha unë këto fjalë Në nuk ka problem Fa është të vërtejtë se unë nuk jam si e bubekërja si omeri A ja si Othmani a ja si Aliju Allah është në natë e hërshme, e muslimanëve. Tha pa asju si në si Bilali dhe si Ebu, ebu Horejra dhe si Khalid Njubelidi, nuk kini asju. Pa pse veqë unë jam fajtorë, ju? Dëmonë, ti kur thu e atëher Ebu Bekri, për Ebu Bekri ka bashpunu me Ebu Horejran, ka bashpunu me Abdurrahman i Bni Aufin, aj, aj, aj, për para u kam, për masi ka pasë bështecit e njëtë. Andaj Allahu جل جلاله nuk e ndryshon asaj çka tha Allahu te barekehu jo, te ala. Nuk e ndryshon gjendjen e një populli sa ta ndryshojnë kan. Vetë ke të kanë. Vete, kete, komplet më ndruar. Nuk mundet të marrë mëra, do të ndrohet tërësia. Do sa në individale pse ndrohet njerëza nuk prish, nuk prish puna, nuk çon shumë ndikim në në në shoqëri. Puna e tretë që ka përmendë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si elaborim dhe shpjegim dhe shurtim i gjendjes së njerëzve, tha dhe lum ymenu zakat amwalihum illa muni'ul qatr minas samai wa lawla al bahaim lam yumtaru fa sallallahu alaihi wasallam e treta dhe nuk e pengojn zekatin e parase tyre se japin zekatin vetem sa allahu ja ndal shiun prejje dhe nuk ja ndal allah dhe nuk e lchon allah shiun Pozë për hatër të hajvanit Apo Kur njerëzit nuk e japin zë qatin Thotë për nga mërja lejë salatë dhe senam Allah u e pengon shion E njën i thotë E po qëja të ra, po bje Po për shkak hajvanve Allah i më shiron hajvanit E i më shiron disa fminë që s'ka në gjuna Se përndryshë më konë nëse del Barabar Nëse na e bojna në djerë një vepra tona Dhe në bazë vepra tonave më ushqyje Thotë a lejë salatë dhe senam A jepën së të zë zëqati? Më një shumë individuale Takë tukë A sa ka pasur, pasunik? Ka shumë A jepën ja së të zëqati? Thotë une vetë kam bunu Une vetë i kam bëg të pare Une kam bërgje Une ashtu, une kështu Mirë, ti se jepë A i nuk e jepë Ky se jepë E kështë më rrë Pre nga, pre nga shushrije ka me qukërrië Pre nga shushrije ka me qukërrië Andaj problemët i satë nejë përjetojnë Në ditët e sodit dhe me shek Apo, janë si problemet tonë në, nuk, Apo, jena mësurë në mjallon më fajnë Dikuj tjetër, aji ka fajnë Ky ka fajnë, po qepe ku ka nga ka më fajnë Joja jo, sa kur ku më fajnë Une dhe ti jena fajtort Si qëri duhet më këthite zotive të bare tjara, Dhe më i morë logarive të vetët e tyre Më i morë nga vetët e tonë Ku jam unë e zullumë qarë, lejat zullumë qarë në madhë Funi i funi në sa zullumë qarë i madhë Aji Do të amera lovë gjelualë në logari po Andë e tha Allah u te bare kjo e tjera Kërë ti njërëzit në zjarë Edhe ti e shati një kriminel të madhë Ti një këtua A dhe ti ka në këtua Po mirë se musë po më gjek mo Jo dhe ti gjek Djegja shkaja përjeton një zulumqar i vogën Nuk i e letëson këta shohen i të madhë në zjarë A bo Në këtë du një bëm pun Kërë shati kanë dhu A mirë edhe ti ka në qëtua Të letësohet A ma në zjarën jo Në zjarë A ke ati faraoni, a ke bu gjehli, tjegi allin tanë. Allah u gjelele dhe para se me ndonë gjenemi, tha si cëli e këshirë allin e vetë atë ditë. Si cëli e këshirë allin e vetë. A po, se e vep që puna atë ditë është punë individuale. Shikon me pështu. Edhe sot këtë botë, ne duhet të shikojmë dhe të rishikojmë në garitë të tona. Nuk e pengon një popullë zëqatin e pareve të të tëre, dhe ca Allah e pengon, shiju nga qihulli. Dhe ka ndon E pengon Allah, nga se uji përdoret për bereqet, për uji përdoret për të mira. Allahu xhela e pengon. Dhe shikoni, shikoni. Sot dënyojë asha çka çfarë diskuton? Diskutimi miliard mas epidemisë dhe para epidemisë, atë që ka thënë, dhe sot e diskutojnë ato. Çrregullimi i kohës, i klimës. Studime janë të bëra me miljetë parë, me miliarda parë janë të dhënë, u ka prish klimën atë. Smujt ati pru klima Vera nuk o verë, dimën nuk o dimën Vjeshta nuk o vjeshtë Pran verë aso pran verë Epse? Mirë, ku shë ban verën, verë, dimën, dimën Rambul alemini, zoti botrave Apo tani kanë gjitha tje Kanë qenë një projekte kanë bërë bon. Me mujt me, me, me prek dilin Apo Kanë më ledhë pare Me mujt me ndryshun në stin Hasha vakella I madhështë Allahu qëllin qëllalu E përënësa më tha jo Ava u jera e shprovon njerëzë. Ai ti le e ka bën ni her verrën të mira e bën prap. Po kur e pengon ai kod diçka me banorët e tokës. Ai u thot diçka. Allahu kur e drit tokën dhe ban vërshimë dhe e heq bereqejtën, po thot me diçka. Mi hibet i dikujt nduçant huj. Edhe me mora të çka dush. Edhe vjen ai të kap ti. A mundish mi dawn pse be me kape? Jo ka më të lënë ti këtu me mor çka dush apo? Po Allahu kët tok ajë ka kriju. Qish mund është i lemmu qish du me e tu, po s'la, dikush do të popsek, pse qona i smuje, po, po tis shpitanëve nuk e le kërkanë me të përzije, gotën me të ndruti dhe pëse ma këndruje, apo, njani i dhnotë me gruneve, co pa bod, pse i ka ndruti shka të let, apo, këtë të këtë, edhe ajtë që ditët kërë Allah i që në vështirësi, e mirë kujë, Në nda Ibrahim ibn Edheni, njani, e dheni kër i thani janë i Ohoj, që kallë zëmë që ishti lëna gjunat Tha dilë pikë saj tokë e shkot dikun qëtër Tha për ku qkoj këte zote dhe dhe dhe mëzban gjunat Se s'ki, s'ki z'gjidhe Ne nuk kemi z'gjidhe pos me ullë kokëm për para zote gjele gjele Aja ka kriwa E nësë nësë në e ullim Aja i shlon bërë dhe tjetër Sa i s'përfitom prajneve, i për e neve Aja i vetëm për ullin e Dhe kjo është prej diagnozave të Muhamedit sallallahu alaihi dhe selamu për analizave të larta dhe pastaj ai ka tregu çdo njërin për këto ilaçe. Ka thonë e katërta: "Wa lam yanqudū ahdallāhi wa ahdara rasūlihi illā sallatullāhu alayhim adūwman min ghayrihim fa akhadū ba'dha mā fī aidīhim." Sot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe nuk e thyen besën e Allahut dhe të pejgamberit të tij sallallahu alaihi dhe selamu. Vetëm sallallahu armikut të tyre të ju jap pushtet mbi ta dhe u marrin pjesë të pasurive të tyre. Të ja, dhe kjo thash, sikur e lexon pejgamberin e shekullit 20 dhe 21. Çikoni çka thotë? Nuk e prish dikush besën me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vetëse Allahu çka ka në pasuritë e muslimanëve ja tepër. Mali. Mali te haya. Se edhe ka thonë se ja muslimanët nuk i përmbajnë. Ata rreth i nuk i takon me jetën në njërin një e kësaj se sa të bëj. E hanë ju tjerët, shikoni, dhe ja u mërë pjesë të pasurive të të tëre. Naftë e madhe del në arabi, arabi skadorati. A kini të gju? Naftë e madhe, për ditë zbulojnë, ha? Rafinerit më loja, naftës. A e dini se në, në, në botën arabe, në shumicet e botës arabe, naftën, kura landë, basë, kura del pitoke, që e nëzirë Allahu Gjellil Gjellalu, për me përbulu pasaj, me baje, me endru, për më konë ajo në shërbim njeriut, Ata nuk e banë Arabi Dhe e banë jo Arabi Dhe jo Arabi e vënën shmimi Tho që që kjo një liter ka me pas shmimi që ka që E mirë pëse Arabi zë mundët me kalëzu Sa e kalonë Allah Dhe pinga më berë Ti si Arab dhe si musliman Pëse i e maj malësaj Pëse i maj malësaj Se t'i gi bes E nëse ti e shkelë këtë bes Qka me e pe të peti Allah u gjelon e i e pa të rëpushtet Ta pengamberi alai sallat e sallam Nuk e thijën di kush besën Allahu Dhe pengamberi sallallahu alai sallam Dhe kjo ndodh nivell lokal dhe nivell global Muslimane nuk i shkon fjala Por nuk i shkon se ti mas Na duhet njërë Allahu në gjele gjelalu me dëgjuhet Andaj, kur ka shku rëstemi i e, persianve Njërë për i komandantave të persianve Ka shku në Medine Ta sho e kush jo ka trazu e shtetina që kompletë Dhe kër e ka pa, amë në Khattabin, të elip Edhe njani këru afrua ti Tha pësheqa që nga gjamiës, po Shko që qa ajë që ati të fleta Shtrim në hasër Tha mosluj muë. me muën Tha shko me shko që që qa Hajde e trazojna Hajde e zëgjojnë prej gjumën Që që që kja, amë në Khattabi Tha që kja e ka bo këtë atë problemat ja Pas thaj që ka tha kë njëri Adilte Ha Fenimte Tha ke punu drejt dhe pas ke flet Kretar të tojnë sflen Erujn dhele një ja arrujn me fletate Apo me katërdo të kera a i hec Pse me katërdo të kera? A shumë zulum qaria A i tu të shdikujna Po a i tu të shzulumit durve tua Pse njërëzit të thjesht nuk ecin me kera? Shës kur kuj që ka zon ullën Kur kuj që i dhi po të i bëma mu hakin tem A ma të ecin me përdo të kera Dhe e blokhoj rrugën Pse a i e dipse A i e E në ditën e gjykimit alaihissalatu selam ranka me pasaj nëse këtu ruhet e sflehërat at ditë alaihissalatu selam thaa alei salatu selam nuk e shkelti kush besën e allahut dhe të pejgamberit tonë alaihissalatu selam vetë se allahujele wale ith armikut punoti apo xhiqon ç'i doja ai i e fajtor edhe pik sa skorgumente pa argumente fajtor edhe pik andaj ki zulm ki zulm pse vjen sepse na nuk e dëgjojnë azotin tonë dhe pejgamberin tonë sallallahu alei selam ne shpa jarek me vec moto apo e na musliman nuk shon kso do me u bind allah te bareke do me msu fen e zotit te bareke we taala dhe peta thot penga mbi sallallahu alejhi وسلم wamal wama lam tahkum aimmatuhum bikitabillahi wayatakhayyaru mimma anzalallahu illa jaalallahu basahum bainahum dhe kjo os kiameti vet pa kiametit thot penga mbi sallallahu alejhi وسلم dhe peta Derisa imamat e të tëre O dhejëci të tëre Nuk gjikojnë me ligjin e Zotit Me librin e Allaho Me librin e Allaho të bare kjo e tëra Dhe shikoni këta një këtë fjallit tjetër O jetë e khajjeru Mimma enzal Allah Dhe krejtë khajrin me pa Në qatë që ka zbitë Allahu Apo? A e shofënë kë jo? na këtë khajrin Në qatë që ka zbitë Allahu ajo A dhojnë a jove shiko Këto ku kanë mëni e këto e dinë më mirë Këto e kanë prodhu këta dhe këta dhe këta Këto e dinë më ma mirë Masani ajtaja pa alkoholin, zinajën, shprenimin Bur me bur, gry me gry Po përse po të qia Se përse ti nuk e ke pa Khajdin ku e ka zbitë Allahu gjellë gjellë luft Apo e qka ndodh kur imamat nuk gjikojnë me libër të Allahu Dhe nuk e shovin këtë mirën Në ta qka e ka zbitë zotë i onë të bare kjevë tjara Thapin nga mërë ale i salatu e sëram Vetëm se Allahu luftën E vendostë mbrë në t Bes, i thojnë kër roko njërëzë Bes Apo Thapin nga Mirjale i Salatës Ram Vetën sa Allah u e fut luftën mes tërër Shiko Që ditë shinë vjetë E ma shumë Musliman kur që ishtë i së një banë me një vend Apo Shka Po folmi në level global Jotë të na Ne jemi pjese e E voglë e shëshërisë e madhe të muslimanëve Por po folmi për atje më bazë Atje Co për ditë shkon co për ma copa për ditë të topë më atësopë ashkoj, për sfarashyje, sepse ka thonë Alei Salatës Sëram, malem të hkum e imme tuhum bi kitabin la, dhe panë mëndoni, panë mëndoni, sot në botën Arabe, sot në botën Arabe, dojnë me thonë se Muhamedi Alei Salatës Sëram ka uzurpu toka, pra, pengamerja lotë, Resulullah, ka uzurpu toka, duhet atërë është ka jo këna uzurpu me au jo këthije, se gjuna, zullum jo këna bohë, A ka ma krim se kjo Qysh, qysh i del njëri Zotin gjele gjelelu u përbara Dhe i thot pengamberi jot ju ka po zulum këtënve. E qka zulum Qka zulum Zulum qefet e tua Se tka hip ti në qaf dikush apo E pasaj ti, ti mundoshmi apo Qefin ati në stop dhe qka të thot aj Qka dikton aj ti vesh ledzon Jo, s'ka mund si Zulumin e përsakton Zotin unë të bare kjo e tjara Këta nuk po Nuk kemi duka du pra dhe ajin ledzon Hinqyre, qka thuët së në botën arabe? Për pjesë të botës të arabe, të, të gadishëll të arabi, ku ka jetu Muhammedi sallallahu alai sallim, thonë që ja ka mërë parët pa drejt, i ka mërë tokat pa drejt, dhe ka në njësë ofenzivë, dhe ka në njësë orvatje për pjekje për miktit tokat, që ja ka zërpu Muhammedi sallallahu alai sallam. Qëfar pritit pas kësajna? Pas kësajna pritit këja ameti, Allah unë arrujt, dhe i rujt muslimant, kujtë q Nere nëse nuk i kthejmë i Zotit tonë gjelaj luhur A dhe përshimë nga po thënë A ta disa prej mjekve thënë Kë nuk ka pandemija e funit A po Kë nuk ka pandemija e funit A dhe nuk ka Nuk ka pandemija e funit Sepse na nuk asë qekë Cëli për nere për qësaj pandemija Ka thënë i ka qudhurt O Zot, a kumbane dhe një qëna A do të më pendur i qka Cëli kalane, o Zot, mësë jam unë e fajtore Napi muslimane, lejt i tjerë Ata ka mundë të tyre, na, ti vetën kështërë. Aja ke pati po fajtorë dhe vetën? Aja ke pati po fajtorë dhe vetën? Kjo prapë nuk e përjaçton mundësin sa ta bojnë kurthë dhe bojnë, bojnë komplotë e kështë më radhë. Por ne dhe jemi qelë si njërzimit. Ta Allahu te barekje vëtjala. Kun të më khajra ummetin uhrigjetlin nësi, të murun e bil ma'rufi, vë të nëhën anil munkeri, ha? vë të minun e billa. Ju aju musliman, jeni populli mëj mirë për një çfarë banë ju? Urdhoni për të mirë dhe ndalonin nga e keqja dhe i besonin Allahu xhel xhelalu. Andaj këtu ishin pesë diagnoza, pesë pikë sa i përmendi pejgamberi ali sallallahu alajhi wasallam dhe shikojmë fillim hadithi çka tha? Ju tha sahabeve, elusallahu mos bimriju këto. Elusallahu mos bimriju këto, edhe pse pjesë nga kjo e kanë mrije. Pjesë nga kjo e kanë mrije sa u di sa për smundjeve dhe disa për luftrave. Pse ndodh kjo? Kur njerëzit i shmangën, qoftë grindë sa të shmangën mësë, e mëslasin për, për kontonë. Elusvi Allah unë të bare kjo e tala, që zotë i unë gjellegjelluhu në këthen në fejnë e tina, në këthen në librin e tina, në këthen në traditën e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, në këthen në traditën e imamave të muslimanve. Elusvi Allah unë të bare kjo e tala, që zotë i unë gjellegjelluhu musliman të kude qenë Allah u të ndihman, jetimat të musliman e Allah u t'i pasuran, e ti m ku shdo që banë zulum në kërahtët të dopteve, Allahu zulumin në shpite të tërët të dërgonë. E lusëve Allah unë të barek e vëtara, që zotë i onë gjelë gjelalu, dhovej për të mirë, Allah unë kabul të banë, dhovej për të ligë, Allah unë të në eshlyen, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innë hu hulgafur rahim, walhamdulillahi rabbi alamin.